Marsele lui Buzugan, numai la dimineața de mentă. Alexandru e băiatul Nastra? Alexandru, da. De la școală, deci sunt de la Colegiul Tehnic Vasile Purvan. Așa, da, spune. Eu am preluat funcția de director mai nou aici a, și... Sunt pe trei domn director, îmi pare bine. Dar da. acum vorbeam cu mama lui și vroiam să vin pe la școală să vorbesc. Mi-e -mi pare rău că vă sun așa în situația asta, dar... A, așa. Băiatul a început iar să absenteze de la școală. Da, eu am vorbit cu el acum și a zis că a avut cu testare, cu simulare, cu proiect, cu ăsta da. Și am înțeles că era pe la școală, dezi că nu face ore. De cum este acasă. că nu face ore. Da, domnul director, vă rog să mă scuzați, uitați că eu o rezolv acum și vă promit că. El are aproape 150 de absențe. Da, bine. Și a început să plângă, a zis, domnule, deci nu sună, pe tata, că rezolvăm cu tata, cumva, cu astea. Deci, bine, eu o să vorbesc. Eu vă promit în mod, că nu mai, nu o să mai legiască, că, că o să mostru lui și chiar acum am vorbit cu asta, că la noi este o situație mai de adică noi suntem de și, chiar acum am vorbit cu mai nu știu are un comportament din ăsta și cu maista, mai ciudat ciudazi. Băi, zic ăsta este, a, sunt o care zic nu, nu vorbește frumos nici cu ea și de aia. Mi-a zis băiatul că aveți lucrați în imobiliare de astea sau? Da, da, da. Că eu m-ar interesat, adică să. ce faceți, blocuri sau ce? Da, da. Când cumpăr, vând, el a fost la energetic. Noi suntem și un fel de cunoștință prin doamna. Când acum am asumat, am emoții și de aia tot am zis. Că să vin la dumneavoastră Și uite că el m-a derotat Că nu că trebuie că eu învăț Că nu listez și n-am reușit să ajung la dumneavoastră Dar aveți firmă de construcții? Nu, nu, de imobiliare, nu de construcții De A. construcții și eu îi, am, Nu sunt angajat Am cu care colaborez de mult, mult timp de multe ani. Un uh, bloc cât ar costa nou în, uh, Un apartament nou De vreo trei camere să zicem uh, Acum uh, depinde Ce este de făcut Eu acum o lună am zugravit cu oamenii ăștia care i-am găsit și toată lumea lucrează foarte scump în ziua de azi că știți că nu sunt meseriași. Până în 30-35, până într-o mii de euro. Cei mai ieși și meseriași buni. dar la restul cer 4-3-4 mii de euro. Nu, domne, să cumpăr un apartament. A de cumpărat. Depinde din ce zonă. Credeam că vă referiți la zugravit. Zonă Belvedere, frumos să fie. Păi, da. eu ce să vă zic acum, că este pe zone și este pe etaze și... Am zis că să închid și ochii dacă a greșit copilul. Da, și am da. zis să îndrăznesc așa, să vă rog, poate găsești și eu un apartament, să iau până dumneavoastră un apartament mai ieftin așa până. Aveți, aveți tot ajutorul din partea mea, dar asta trebuie să. să îmi iau eu niște notițe exact unde. Comisiunilor noastre, cât e? Unu, unu jumate, doi depinde, asta te înțelegi cum. La agenție? Nu. Da, da, la agenție. 2% cel mult Și dacă eu închid ochii cu copilul, cât... Uh vin și ne înțelegem. Vin și vorbesc cu dumneavoastră, vreți să vin acum, într-o oră, o oră jumate, vă mai gătesc. Da, nu s-ar putea renunța la comisiune, adică eu închid ochii ca el să nu fie exmatriculat și mă ajuns cu comisiunea Să iau casă prin dumneavoastră, dar fără comisiune. Ac Așa prin telefon, eu ce să vă spun? Eu zic că da, dar la, la, acolo când, când nu este agenția mea, asta vreau să vă spun. Mă băgați la altcineva acum, Au dați la... Nu, nu mă, vedeți, cu, prin telefon nu putem să ne înțelegem. Băiatul de la Antena 1, domnul de la Antena 1, care face emisiunea aia cu trăznițe nu? Da. Prin el sau prin cine? că vine la mine astăzi. A fost o farsă din partea copilului. <laughs> Farsa din partea copilului, dar cine o face? Daniel Musdugansson. Ai, lasă-mă cu la asta cu Daniel Buzdugan Nu e vocea de, lui Daniel Buzdugan Radio 21 Lasă Radio 21, știu că doar toată ziua ascult Radio 21 și farsele lui Buzdugan Dar altceva, dăm dă ceva ca să îmi te cred. Alexandru mi-a scris să vă fac o farță da, mulțumesc de farsă, da, parcă acum, parcă te, te recunosc vocea Nu v-ați da. supărat? Păi de ce să mă supă? Nu mă supăr Să știți că nu mai are absenție și învață foarte bine Da, da, da Cine a motivat absențele? Dar nu, pe bune este sau nu? Bine, mulțumesc de farsă și unde o văd eu? unde o ascult? Că e toate ascult Unde o ascult eu? când o ascult La Radio 21 bine, oh. bine. Sunt Daniel Ruzugan și te aștept la adresa farsearondradio radio Radio 21